Bitan zatitua dela herri elkargoa argida. Joanden urteko bosetarikunat, bigarren aldia da ogoita laukidez osatu oposizio talde batek mozio bat aurkezten duela. Lehena, pisinaren inguruan izan zen. Aldiuntan, elkarte eri doazkion diru laguntzak eztabaidatu dituzte. Jean-Michel Koskarrat baigoriko hau irakurri du mozioa, elkartean etorkizuna defendatu nahi izan dutela, esplikatu dauku. Naigintin, eakutsien eh, uh, gure sustengoa, zenta ukan dute gutun bat errilkargotik, eh, erranez eta aurten errilkargoak eh, ez ziti ilasusten gatzena eta behar zutela errieri buruz eh, galdera egin eta gu kestu hori on, onartu eta beldura ginen ez ziela ez, ez, laundiak izanen behar zen bezala, eta horren gatik mozione bat hau eh, ba eh, eh, zapez eta somait kontroilari eta ara, galdea egin izan da eh, onartzia nola eta, bon, diru gehiu berko berk zela buskatu heen eta hori idurizu nartu gute, Bilkura amak bat minutaz gelditua izan bada ere, azkenean adostasun batetara ziren erri elkargoko buruzagitzako narturik, ustegabeko gastuen pentsatuak zituen irurogoi mila euroak elkarteentzata txikitzea. atxikitzea. Pierre Jera Bide, erri elkargoko lehendakari ordea, damutzen da hala ere oposizioaren egiteko maneretaz, Naiz mozioa boskatu balitz gehiengoa aukanen zuten 28 busekin aterabide aman komun baten alde egitea nahiago izandutela jendan dauku. Onartu dugu hori hala da onartu dugu senta e, nahi bitugu ezagi hori gopuskat nahi dugu herri elkargo hori abantza hasi eta manera hortan beti opozizionia eginez ez da posible bantzatzea. Bistandena gure para txiko dugula, partikulaski proietuen geinean, eta ez dugu beti amor emanen, diru mailean ere, bon, elkarteek behar dute launtza, baina e e heinbatetari goiti, ez dugu emaiten alko, edo beharko dira zerga goititu, hori ez dugu sobera eginean, eta hor dian, entxeatuko gira, fonksionamendo gori gerua gehio tinkatzea.